Частина 2. Розділ 12. Новий Орлеан, п'ятниця, 25 серпня, 10 годин дня. Містер Торнс, касир першого торгового банку Нового Орлеану, пишався двома своїми перевагами: сексуальною завзятістю при спілкуванні з дамами та вмінням ладнати з клієнтами. Лесеру було далеко за 40. Довго Телесий, з нездоровим жовтуватим кольором обличчя, він носив вуса в стилі Тома Селена та довгі бакенбарди. Він двічі пропустив своє просування по службі і тому використовував банк як особистий засіб підвищення свого життєвого рівня. Він міг дізнатися зазивав за милю, і йому подобалося вмовляти про подяку в матеріальній формі. Самотні вдови були особливо легкою здобиччю. Вони приходили, то всі струнки різного віку і положень у суспільстві, рано чи пізно, все одно з'являлися перед касою Лестера. Якщо вони тимчасово перевищували залишок на рахунку, то Лестер перетворювався на симпатичного слухача та затримував перед'явлення чека. У відповідь на цю люб'язність Можливо, він знайде трохи часу і пообідає разом з нею? Багато його клієнток шукали його допомоги і довірливо розповідали свої секрети. Їм просто необхідно отримати позику, але так, щоб чоловік нічого не знав. Вони хотіли б зберігати конфіденційний певний чек, який вони підписали. Вони взагалі подумували про розлучення, і Лестер – міг би допомогти їм закрити їхні загальні рахунки. Якраз зараз Лесер хотів тільки допомогти, і йому дякували. Того особливого ранку Лесер знав, що він має зірвати банк. Він побачив жінку, що входила до банку. Вона була зовсім приголомшливого вигляду. Чорне блискуче волосся падало на плечі, Вузька спідниця і светер облягали фігурку, якою позаздрила б будь-яка красуня з Лас-Вегаса. Крім нього, у банку працювали ще чотири касири. Молода жінка, ніби просячи допомоги, дивилася то на одного, то і іншого касира. Коли вона глянула на Лесера, той слегку кивнув їй і схвально посміхнувся. Вона, як Лестери припускав, підійшла до каси. «Доброго ранку», – сказав тепло Лесер, «Що я можу зробити для вас?» Він близько побачив її груди, туго обтягнуті вовняним светром, і подумав. «Малятко, що я хочу тобі зробити?» «Я боюся, що маю проблему», – м'яко сказала жінка. У неї виявився чудовий південний акцент – який він коли-небудь чув. «Ось для цього я тут», – сказав він тепло, «щоби вирішити всі проблеми. О, я сподіваюся, що це так. Боюся, що я зробила щось страшне. Лесар подарував їй саму батьківську. Ви можете на мене покластися посмішку. Я не можу повірити, що така прекрасна дама, як ви, могла б зробити щось страшне». О, але я змогла. І м'які карі очі навіть потемніли від переляку. Я секретарка Джозефа Романо. Він наказав мені замовити нові бланки чеків для його поточного рахунку тиждень тому. А я зовсім забула про це. І вони несподівано скінчилися. Коли він дізнається про це, я навіть не уявляю, що він зі мною зробить. Все це було сказано м'яко та ніжно. Лестер природно знав ім'я Джозефа Романа, який вважався цінним клієнтом банку, незважаючи на те, що на його рахунку була невелика кількість грошей. Кожен знав, що його основні капітали були вкладені десь. «Так, він добре розуміється на секретарках», – подумав Лестер. Він знову посміхнувся. «Ну, тут немає нічого страшного, міс. Міс Хартфорд, Лорін Хартфорд, сьогодні щасливий день!» Лестер відчував, що все може чудово влаштуватися. «Я замовлю ці нові бланки чеків для вас прямо зараз. Ви зможете отримати їх за два чи три тижні!» Вона видала стогін звук якого, як здалося Лестеру, обіцяв дуже багато. «О, це занадто пізно!» Містер Романе дуже засмутиться через це. «Мені здається, що я не можу думати тільки про роботу. Ви розумієте?» Вона нахилилася вперед, і її груди торкнулися зовнішнього боку каси. Вона сказала, захекавшись, «Якщо ви зможете швидко зробити чеки, я би з радістю сплатила за послуги». Лестер сумно посміхнувся. «На жаль, Лоріне, але це неможливо». Він побачив, що дівчина ось-ось розридається. «Сказати правду – це може коштувати мені роботи». Ці слова пролунали, як музика. «Я скажу вам, що я зроблю», – пояснив Лестер. «Я зателефоную і зроблю спеціальне термінове замовлення. Ви отримаєте їх у понеділок? Ну як, влаштовує?» «О, це було б чудово!» Голоси сповнився подякою. «Я надішлю їх вам в офіс і, краще, якщо я заберу їх сама. Я не хочу, щоб місце Романо дізнався про мій дурний промах». Лестер поблажливо посміхнувся. Не дурний, Лоріне, ми всі що небудь забуваємо. Вона лагідно посміхнулася. Я ніколи не забуду вас. Побачимось в понеділок. Я буду тут. Вона подарувала йому багатообіцяючу усмішку і повільно рушила до виходу. Лестер посміхнувся, коли підійшов до шафи, взяв номер рахунку Джозефа Романа і зателефонував, щоб зробити термінове замовлення на нові чеки. Готель на Кармен-стріт зовсім не відрізнявся від сотні собі подібних, тому Тресі і вибрала його. Трейсі жила в маленькій, бідно мебльованій кімнаті вже тиждень. Порівняно з її камерою це був палац. Коли Тресі повернулася після зустрічі з Лесером, вона стягнула чорну перуку, розчесала своє власне блискуче волосся, витягла м'які контактні лінзи і змила темну косметику. Потім сіла на стілець і перепочила. Все пройшло чудово. Дізнатись, де Джо Романо тримає банківський рахунок, виявилося легко. Тресі переглянула скасовані чеки фірми своєї матері, підписані Романо. «Романо, ти не зможеш дістатися до нього», – сказала Ернесіна. Ернесіна помилилася, і Джо Романо став першим. Потім інші. Кожен із них. Вона прикрила очі і знову пережила те диво, що привело її сюди. Вона відчула, як темна холодна вода зімкнулася у неї над головою. У жаху вона зрозуміла, що тоне. Вона пірнула, схопила дівчинку та викинула її на поверхню. Емі в паніці, нічого не бачачи, брикалася, намагаючись звільнитися, тягнучи їх обох назад під воду, руки та ноги її дико молотили воду. Легкі легені тресі були готові ось-ось -ос розірватися. Вона боролася намагаючись вибратися з водної могили, вчепившись у дівчинку мертвою хваткою. Вона відчувала, що сили зменшуються. «Ми не зможемо вибратися», – думала вона. «Ми помремо». Лунали голоси, і вона відчула, як тіло Емі відбирають у неї. Вона закричала. «О, Господи, ні!» Сильні руки обхопили її талію, і хтось сказав, «Тепер усе гаразд. Тримайся легше. Все скінчено». Тресі глянула, відчайдушно шукаючи Емі, та побачила, що її врятували міцні чоловічі руки. Секундою пізніше їх обох витягли з темної, жахливої води. Ця подія не знайшла більш гідного місця, ніж стаття на внутрішньому розвороті ранкових газет, де було сказано, що ув'язнена, яка не вміє плавати – ризикуючи життям, урятувала дитину. Миттєва журналісти та телекоментатори перетворили її на героїню. Губернатор Хебер власною персоною у супроводі начальника в'язниці Берн-Ренінгена відвідали тресі у лікарні. «Ви зробили дуже сміливий вчинок», – сказав начальник. «Ви повинні знати, що ми з дружиною вам дуже вдячні». Голос його тримтів від хвилювання. Тресі була ще надто слабка і вражена тим, що сталося. Як там Емі? Вона скоро видужає. Тресі заплющила очі. Я б не винісла, якщо б з нею щось трапилося, подумала вона. Вона згадала свою холодність, коли дитині потрібне було її кохання. І Тресі стала соромно. Ця подія коштувала їй шансу на втечу, але вона знала, що якби все повторилося, вона вчинила б так само. Провели короткий наслідок цього нещасного випадку. «Це моя провина», – сказала Емі батькові. «Ми грали у м'яча. Тресі побігла за м'ячем, веліла мені чекати, але я піднялася на стінку, щоб краще її бачити, і...» Впала у воду. Але Трейсі врятувала мене, тату. Трейсі направили до лікарні ввечері для спостереження за її здоров'ям. Вже наступного ранку її привели до офісу начальника в'язниці. Там на неї вже чекали представники засобів інформації. Вони почули про цю надзвичайно зворушливу історію, тому тут були присутні провідні журналісти Юпі та Ассічайці Прес, Крім того, бригаду новим надіслала місцева телевізійна компанія. Цього вечора розгорнулося шоу, присвячене героїзму Трейсі. НАТО в перетувальників кинулися на телестудію, все закрутилося, обростаючи подробицями, наче снігова куля. «Таймс», «Нюсуік», «Піпл» та сотні інших газет та журналів з усієї країни дружньо перелопатували цю історію. Оскільки широке висвітлення вчинку Тресі у пресі тривало, на її адресу в тюрму потоком ринули листи та телеграми з подяками. Губернатор Хебер обговорював їх із начальником Бренінгеном. «Тресі Вітні перебуває тут за скоєння серйозного злочину», – зауважив начальник в'язниці. Губернатор замислився. «Але що неї? Немає раніше судимостей, правильно, Джордже? Так, сер». «Не хочу тиснути на вас, на вас, але треба сказати, що на мене з усіх боків навалилися, просячи зробити для неї щось». «Зрозуміло, сер. Звичайно, ми не можемо дозволити публіці навчати нас, як чинити з ув'язненими чи не так. Безперечно. З іншого боку, губернатор сказав розважливо, ця дівчина вітні продемонструвала просто дива героїзму». Вона стала справжньою героїнею. Без запитань, погодився начальник Бреннінген. Губернатор погасив цигарку. Яка ваша думка, Джорджа? Джордж Бреннінген дуже обережно підбирав слова. Ви розумієте, звичайно, губернатор, що в цьому випадку у мене дуже великий особистий інтерес. Це ж мою дитину вона врятувала. Губернатор, який мав намір висунути свою кандидатуру на новий термін, визнав почути гарною ідеєю. У політиці час визначав усе. Переговоривши з чоловіком, Сью Елен сказала Тресі. Начальник Бреннінген і я хотіли б, щоб ви переїхали до нас у будинок. Ми маємо вільну спальню в задній частині будинку. Ви могли б дбати про Емі цілий день. «Дякую вам», – сказала радісно Тресі. «Це буде просто чудово». Отак усе обернулося. Тресі не тільки могла проводити ночі поза камерою, а й її стосунки з Емі повністю змінилися. Емі любила Тресі, і Тресі відповідала їй тим самим – їй подобалося бути поруч із цією світлою, лагідною дівчинкою. Вони грали, дивилися діснеївські мультики на телевізорі, читали. Вона стала частиною сім'ї. Але коли Тресі з якимось дорученням потрапляла до тюремних блоків, вона незмінно зустрічала велику Берту. «Ти щаслива сучка», – гарчала велика Берта, – «але ти...» Все одно повернешся з простим народом сюди. Я вже постараюся, не хвилюся. Через три тижні після врятування Емі Тресі з дівчинкою гралася у наздоганялки у дворі, колись Ю Елен визирнула з дому. Вона постояла хвилину, спостерігаючи за ними. Трейсі, зателефонував начальник. Він хоче бачити вас в офісі прямо зараз. Трейсі злякалася. Невже мене знову переведуть до в'язниці? Невже Велика Берта все-таки використала свій вплив і організувала цей перевод? Чи місіс Бреннінген вирішила, що Емі та Трейсі надто тісно спілкуються? Так, місіс Бреннінген. Начальник стояв у дверях офісу, коли Трейсі провели до нього. «Ви краще сядьте», – сказав він Тресі. Тресі спробувала здогадатися, що їй уготована за тоном його голосу. «У мене для вас новини». Він зупинився, сповнений почуттями. Якими Тресі не могла розібрати? Я тільки но отримав наказ губернатора Луізіани, який дає вам повне помилування, що набирає чинності негайно. «Господи, Боже мій! Невже він каже те, про що я мріяла? Вона не могла сказати жодного слова!» «Я хочу, щоб ви знали, – продовжував начальник, – що це не плата за перетунок моєї дитини. Ви діяли інстинктивно так, як будь-який гідний громадянин вчинив би. Не треба мати особливої уяви, щоб повірити, що ви не становите небезпеки для суспільства». Він усміхнувся і додав: Емі вас забуде, як і ми. Трисе не мала слів. Якщо б начальник знав усю правду, аби не стався той випадок, вони б розшукували її, як ту, що убігла, як втікачку. «Ви будете вільні післязавтра». Її визволення. Трейсі не могла повірити. «Я... я... я не знаю, що сказати. Вами не треба нічого говорити. Кожен пишається вами. Тож це правда. Вона була вільна. Трейсі так ослабшала, що могла триматися за спинку стільця, щоб не, впати, не впасти. Коли вона нарешті змогла говорити, її голос був твердий». Там мені треба багато зробити, начальник Бреннінген. Останньої ночі, проведеної трейсі у в'язниці, до неї прийшла ув'язнена з її старого блоку. Отже, ти виходиш на волю. Так, так. Це була жінка на ім'я Бетті Францискус, років сорока, все ще приваблива та досить незалежна. Якщо тобі знадобиться допомога на волі, ти повинна побачитися з чоловіком з Нью-Йорка. Його звуть Конрад Морган. Вона просягла Тресі шматочок паперу. Він займається реабілітацією злочинців. Він з радістю подасть тобі руку людині, яка побувала у в'язниці. Дякую, але я не думаю, що мені знадобиться. Це невідомо. Тримай його адресу. Через дві години тресі вивели через тюремні Бр брами повстили камери. Вона не хотіла говорити з репортерами, але Емі вирвалася у матері і кинулася в обійми Тресі, і тут камери запрацювали. Ця сцена вийшла у вечірніх новинах. Воля не була для тресі простим, абстрактним поняттям. Це щось відчутне, фізичне чим можна захоплюватися та смакувати. Свобода – це вдихати свіже повітря, усамітнення, не ходити строєм у їдальню, не чути сирени. Це означало гарячі ванни та смачні супи, м'яку посіль, гарні сукні та туфлі на високих підборах. Це можливість мати ім'я, а не номер. Свобода – Означала порятунок від лап великої Берти, страху бути зґвалтованою цією бандою та монотонною вбиваючою рутиною в'язниці. Усі настала довгоочікувана свобода. Ідучи вулицею, вона не дбала про те, щоб не штовхнути будь-кого. У в'язниці зіткнення з іншим ув'язненим могло викликати пожежу. Не було постійного контролю. До чого Тресі? Ніяк не могла пристосуватися, їй ніхто не погрожував. Вона звільнилася і збиралася виконувати свої плани. У Філадельфії Чарльз Стенхоп III побачив по телебаченню Трейсі, що виходить з в'язниці. Вона все ще красива, подумав він. За її вигляду неможливо було навіть припустити. Що вона скоїла інкримінований її злочин. Він глянув на свою дружину, яка безтурботно сиділа навпроти і в'язала светер. Цікаво, чи я не помилився, подумав він. Даніель Купер побачив треси в телевізійній програмі Новин у себе в Нью-Йорку. Його особливо не зачепив той факт, що її звільнили з в'язниці. Він вимкнув телевізор та повернувся до досьє, над яким працював. Побачивши Тресі Уітні у телевізійній програмі новин, Джо Романо вголос розреготався: «Усе-таки ця Уітні – красива сучка. Тримай у парі, в'язниця пішла їй на користь. В неї, мабуть, на руках мозолі. Може, якось ми зустрінемося з нею?» Романо був дуже задоволений собою. Він уже влаштував ренуара у приватну колекцію в Цюріху. 500 тисяч доларів від страхової кампанії та ще 200 тисяч від продажу – зовсім непогано. Звичайно, Романо поділився грошима з Ентоні Орсатті. Романо вів справи з ним дуже акуратно, бо чудово знав, що траплялося з людьми, які були не зовсім корепними в угодах з Орсатті понеділок о півдні Тресі в образі Лорін Хартфорд з'явилася у першому торговому банку Нового Орлеану. У цей час у банку юрмилася багато відвідувачів. Декілька чоловіків стояли перед віконцем Лестера. Тресі встала в чергу. Коли Лестер побачив її, він засяяв і радісно закивав. Вона здалася йому ще гарнішою, ніж він її запам'ятав. Коли Тресі нарешті підійшла до віконця, він прокричав: довелося важкувато. Але я зробив це виключно для вас, Лоріне, тепла вдячна посмішка. Ви так люб'язні. Лесар відчинив ящик, вийняв цілу коробку чеків та акуратно поставив перед тресі. Ось вони, чотириста штук. Цього буде достатньо. О, «Більш, ніж достатньо, якщо містер Романо не влаштує якоїсь чекової гульби», – вона глянула в очі Лесерові. «Ви врятували мені життя!» Лесер відчув приємне хвилювання у паху. «Я вірю, люди повинні добре ставитися один до одного, чи ні так, Лоріни?» «Ви, безумовно, маєте рацію, Лесере. Знаєте, вам треба відкрити рахунок у нас». Я буду дбати про вас. По-справжньому добре буду дбати». «Я впевнена, що добре», – м'яко сказала Тресі. «Чому б нам не поговорити про це за гарним обідом десь? Це буде чудово». «Куди мені подзвонити, Лоріне?» «Я сама зателефоную», – сказала вона і пішла до виходу. «Зачекайте хвилинку!» Але наступний клієнт виріс перед віконцем, і простяг засмученому лесеру рахунок. У центрі банку стояли чотири столи з контейнерами банківських депозитів та бланків зняття грошей з рахунків. Біля столів юрмилися клієнти, яким були потрібні бланки. Тресі сховалася з зони бачення лесера. Коли одна з клієнток звільнила місце за столом, Тресі сіла. Коробка, що була передана Тресі лесером містила вісім пакетів із бланками чеків. Але не вони цікавили Тресі. Наприкінці кожної пачки лежали бланки депозитів. Вона акуратно відокремила бланки депозитів від чеків, і менше ніж за три хвилини у неї в руках виявилося вісімдесят депозитів. Переконавшись, що її не видно, Тресі опосила 20 бланків у контейнер. Вона підійшла до наступного столу, та опустила ще 20 бланків. Всього за кілька хвилин всі бланки були розподілені по всіх столах. Депозити були чисті, але на кожному у нижній частині містився магнітний код, який комп'ютер використовував для запису кредитів різних рахунків. Неважливо, хто вкладав гроші, бо маючи магнітний код, комп'ютер міг автоматично переказувати гроші з рахунку Джо Романа на будь-який інший депозит. З досвіду роботи у банку Тресі знала, що впродовж двох днів усі намагнічені депозити могли б бути використані і знадобиться щонайменше п'ять днів, щоб виявити плутанину, і що їй цілком вистачить часу зробити те, що вона запланувала. Дорогою додому Тресі викинула бланки чеків у смітник. Містерові Джозефу Романо вони навряд чи коли-небудь знадобляться. Наступною зупинкою Тресі дісталася бюро поодражей нового Орлеана. Молода дівчина, що сидить за столом, запитала, чим я можу вам допомогти? Я секретарка містера Джо Романо. Містер Романо бажає зробити замовлення на Ріо-де-Жанейро. Йому треба уїхати у п'ятницю. «Потрібен один квиток?» «Так, перший клас. І з поверненням?» «В один кінець». Дівчина звернулася до свого комп'ютера. За кілька секунд вона промовила. «Ми все влаштували. Одне місце першого класу, пан Америкен, рейс 7.28, відправлення о 18.30 у п'ятницю з посадкою в Майамі. «Він залишиться задоволений», запевнила Тресі дівчину. Це буде коштувати 1929 доларів, чек чи готівку. Містер Романо завжди розплачується готівкою після оплатою. Чи могли б ви доставити квиток у четвер до його офісу? Ми могли б його доставити і завтра. Ні, завтра містера Романо не буде. Добре. Містер Джозеф Романо, 217 Пойдре стріт, Сют 408, дівчина записала. «Дуже добре. Я простежу, щоб його доставили у четверг уранці». «Обов'язково об одинадцятій», об об об – сказала Трейсі. На відстані півкварталу від бюро подорожей знаходився магазин із продажу приладдя для подорожей та багажу. Трейсі, перш ніж увійти всередину, добре вивчила вітрину. Її привітав клерк. «Доброго ранку. Чим можу бути вам корисним такого ранку?» Мені треба купити валізу для чоловіка. Так, ми нещодавно їх отримали. У нас якраз є кілька недорогих. Ні, сказала Трейсі, недорогі не підійдуть. Вона зупинилася біля вітрини з виставленими на нині декількома вутоновськими валізами. Це найкраще, що я змогла знайти. Ми збираємося у подорож. Чудово. Я впевнений, він буде задоволений отримати таку валізу. У нас три різні розміри. Який вам завгодно? Я візьму по одному кожного розміру. Чудово. Готівка чи чек? Післяплатою. Ім'я Джозеф Романо. Чи можете ви їх доставити в контору чоловіка в четвер вранці? Звичайно, місіс Романо, до 11:00 ранку. Я особисто простежу». І подумавши, Тресі додала. І ще: Чи могли б ви зробити його ініціали на них у золоті? «Джі-Ер». «Звичайно. Все буде чудово, місіс Романо». Тресі посміхнулася і дала йому адресу офісу. З відділення Western Union Office. Тресі надіслала телеграму, адресовану в Ріо Оттон Палас. Копакабана-Біч, Рио-де-Жанейро. Просимо забронювати ваші найкращі апартаменти терміном на два місяці, починаючи з цієї п'ятниці. Згоду телеграфуйте за адресою: Джозеф Романо 217 Пойдрес-стріт, С'юд 408, Новий Орлеан, Луїзіана, США. Через три дні Трейсі задзвонила до банку і попросила покликати містера Торренца. Почувши його голос, вона м'яко почала. «Ви, мабуть, не пам'ятаєте мене, Лестере? Це Лорін Хартфорд, секретарка містера Романо». «Забути її». «Звичайно, я пам'ятаю вас, Лоріне». «Пам'ятаєте? Я задоволена. Ви зустрічаєте стільки людей. Але не таких, як ви», запевнив її Лестер. «Ви не забули?» що ми збиралися пообідати. «Ви й не знаєте, як я чекаю цього дня. Наступного вівторка влаштує вас, Лесари. Чудово!» Ось вам і дата. «О, яка я ідіотка! Ви так схвилювали мене своїми розмовами, що я й забула, навіщо дзвоню. Містер Романо просив мене перевірити стан його банківського рахунку». «Добре, жодних складнощів». Зазвичай Лестер Торренс питав дату народження або будь-які посвідчення особи, що дзвонять, але в цьому випадку це безумовно не було потрібним. «Не вішайте слухавку, Лоріне». Він увійшов до комп'ютера, натиснув ім'я Джозефа Романо і здивувався. Надзвичайна кількість вкладів була зроблена на рахунок Романо – Останні кілька років Романа ніколи раніше не зберігав стільки грошей на своєму рахунку. Лесар Торан здивувався, що сталося, ймовірно, кілька грандіозних угод. Коли він буде обідати з Лорен, він спробує дещо довідатися. «Невелика секретна інформація ніколи не завадить», – він узяв слухавку телефону. «Ваш бос змушує нас працювати», – сказав він інтресі. «Має майже 300 тисяч». Доларів на поточному рахунку. Чудово, ці цифри мені й потрібні. Чи не хоче він переказати ці гроші на інвестиційний рахунок? Так на ньому нічого не заробиш. Я зміг би? Не треба. Він хоче, щоб все залишилось так, як раніше, пояснила йому Тресі. Окей, дякую вам, Лестере. Хвилинку. «Чи можу я зателефонувати вам до офісу, щоб домовитися про вівторок?» «Я сама подзвоню, мій солодкий», – відповіла Тресі і поклала трубку. Сучасна висотна будівля офісу, що належала Ентоні Орсатті, стояла на Пойдрес-стріт. Всесвітня імпортно-експортна кампанія займала повністю четвертий поверх – на одному кінці апартаментів містився офіс Арсатті, а на другому кінці – кімнати, які займали, займав Джо Романо. Простір між ними займали чотири молоденькі секретарки, послугами яких вечорами користувалися друзі Арсатті та ділові партнери. Перед дверима Орсаті постійно старчали два дуже молодці, які охороняли свого боса. Вони за сумісництвом виконували обов'язки офіціанта, масажиста і просто хлопчика на побігеньках. У той четверг зранку Арсаті сидів у своєму офісі, підраховуючи виручку за попередній день, отриману з, -з перегонів, від букмекерів, повій та дюжини інших прибуткових містечок, контрольованих Всесвітньою імпортно-експортною компанією. Ентоні Арсаті було за 60 він мав досить дивну фігуру з масивним великим торсом і короткими кислявими ногами, які, здавалося, мали дістатись якомусь коротунові. Стоячи, він здавався жабою, що сиділа. Обличчя його перехрещували нерівні павутинки з моршок, які, мабуть, були результатом п'яних загулів. Величезний рот і чорні подібні очі. Він з 15-річного віку мав зовсім лису голову і тому одягав чорну перуку. Вона погано сиділа на ньому, але за всі роки ніхто не наважився сказати йому про це. У нього були холодні очі гравця, які нічого не обіцяли і позбавлені будь-якого виразу обличчя за винятком моментів, коли він спілкувався з п'ятьма доньками, яких просто обожнював. Єдиним виразником його почуттів був голос. Він мав хрипкий, скрипучий голос, що став таким після його 21-го дня народження, коли йому спробували зробити краватку із залізного дроту навколо горла. Ті двоє, які припустилися цієї помилки, опинилися в морзі наступного тижня. Коли Арсатті засмучувався по-справжньому, голос пропадав і переходив у ледь чутний шепіт. Арсаті був королем, який правив своїм королівством за допомогою хабарів, зброї та шантажу. Він правив новим Орлеаном і той щедро платив йому. Глави інших родин країни поважали його і постійно радилися з ним. У той момент Арсаті перебував у доброзичливому настрої. Він збирався поснідати зі своєю коханкою, яка проживала в його квартирі в будинку біля Ленвіста. Він відвідував її тричі на тиждень, і цей ранковий візит має бути особливо приємним. Вона робила в ліжку з ним такі штучки, про які інші жінки й не мріяли. Арсаті щиро вірив, що вона робила це через велику любов до нього. У роботі його все йшло як по маслу. Проблеми не виникали, тому що Арсаті. Вважав за краще вирішувати важкі питання, перш ніж вони переростали в проблеми. Він одного разу пояснив свою життєву філософію Джо Романо. «Ніколи не дозволяй маленькій проблемі перерости у велику, Джо, або вона перетвориться на снігову кулю. Ти тримаєш капітали округу, який думає, що маєш отримати великий шматок. Ти розтопи його, зрозумів? І ніякої снігової грудки. Ти отримуєш кілька гаряченьких прохань з Чикаго від людини, яка просить дозволу повернути маленький ділок тут, у Новому Орлеані. Ти знаєш, що незабаром маленький ділок переросте у велику операцію і почне влазити у твої прибутки. Тому ти кажеш так, і коли він з'явиться тут. Ти розтоплюєш цього сучого сина. І немає снігової грудки. Картина ясна? Джо Романо все було ясно. Ентоні Арсаті любив Романо. Він вважав його за сина. Арсаті підібрав його, коли Романо катався на роликах і хуліганив у п'яному вигляді у провулках. Він власноруч виховав його. І тепер малюк, тупав його дорогою, перевершивши всіх. Він був швидкий, здібний та чесний. За 10 років він досяг у ієрархії Орсатті чину старшого лейтенанта. Він стежив за всіма операціями сім'ї і звітував лише перед Орсатті. Люсі, особиста секретарка Орсатті, постукала і увійшла до офісу. Це була 24-річна випускниця коледжу з такою зовнішністю, що забезпечила б їй перемогу не в одному конкурсі краси. Арсатя любив оточувати себе гарними жінками. Він глянув на настільний годинник 10.45. Він сказав Люсі, щоб його не турбували до полудня. Похмуро дивлячись, він кинув. «Що трапилося?» Вибачте за непокоєння, містер Орсаті. Вас турбує міс Джіджі -джі Дюпре. Вона істерично кричить, але не хоче нічого пояснити, що їй треба. Вона наполягає на особистій розмові з вами. Я подумала, може це важливо? Орсаті набрав ім'я на комп'ютері. Джіджі Дюпре? Одна з тих, з якою він поспілкувався в останньому Вегасі. «Джіджі -джі Дюпре! Не міг же він забути, адже досі він не міг поскаржитися на свою пам'ять. Без жодної цікавості, він узяв слухавку і махнув Люсі, щоб та пішла. «Так, хто це?» «Це містер Орсаті, вона говорила з французьким акцентом. «Отже, о, дякую Господу, я добралася до вас, містер Орсатті!» Люсі має рацію. Жінка явно істеричка. Ентоні Арсатті стала нецікава. Він уже збирався покласти слухавку, коли її голос знову заревів. Ви маєте зупинити його, будь ласка, і вона заверещала. Леді, я не знаю, про що ви кажете, і взагалі я зайнятий. Мій Джо Романо, він обіцяв мені взяти мене із собою, розумієте? Господи. «Ва скарги на Джо та й вирішити їх із ним? Я не його нянька». «Він брехав мені. Я тільки не дізналася, що він збирається змитися в Бразилію без мене. Але ж половина від трьохсот тисяч доларів моя!» Раптом Ентоні Арсаті зацікавився. «Про які це триста тисяч доларів ви говорите?» «Ті гроші, що Джо приховав на своєму поточному рахунку. Гроші – як це ви кажете, вершки? Антоніо Арсаті дуже зацікавився. Будь ласка, скажіть, Джо, що він має взяти мене з собою в Бразилію. Так, пообіцяв Антоніо Арсаті. Я вже подбаю про це. Ультрасучасний офіс Джо Романа, витриманий у білому кольорі та прикрашений хромованими деталями обставляли найдорожчі дизайнери нового Орлеана. Єдиними кольоровими плямами у цій сяючій білизні служили три надзвичайно дорогі картини імпресіоністів. Роман опишався гарним смаком. Він почав своє сходження з низів нового Орлеану і посійно займався самоосвітою. Очі йому були дані, щоб оцінити картини, а вуха – щоб слухати музику. Обідаючи, він не забував поговорити зі знавцем про мистецтво виноробства. Так, у Джо Романо було справді багато приводів для гордості. У той час, як його однолітки виживали за рахунок своїх куркулів, він досяг успіху завдяки розуму. Вважалося, що Ентоні Арсаті належав весь Новий Орлеан, але також загальновідомим фактом було те, що правив їм Джо Романо. До його кабінету увійшла секретарка. «Містер Романо прийшов посилальний за авіаквитком до Ріо-де-Жанейро. Чи можу я підписати чек на післяплату?» «Ріо-де-Жанейро?» – Романо похитав головою. «Скажіть йому, що сталася якась помилка». Посильний в уніформі стояв у дворях. «Мені сказали доставити квиток Джозефу Романо на цю адресу». Вам сказали неправильно. Що ж це таке? Може, якесь заохочення пасажирів на нових авіалініях? Ні, сер, я. Дозвольте подивитись. Романа взяв квиток у Пасильного і почав розглядати його. П'ятниця. Навіщо б мені вирушати до Ріво у п'ятницю? Гарне питання, сказав Ентоні Арсатті. Він стояв позаду Пасильного. Куди це ти зібрався, Джо? «Якась дурна помилка, Тоні!» Романа повернув квиток посланцю. «Віднесіться туди, звідки принесли!» «Не так швидко!» Арсаті взяв квиток і почав його розглядати. «Тут сказано – один білет першого класу, місце біля проходу у салоні для курців, у Ріо-де-Жанейро на п'ятницю, лише в один кінець!» Джо Романа засміявся. «Хтось помилився?» Він повернувся до секретарки. «Марже, зателефонуйте до бюро подорожі і скажіть їм, що вони здуріли. Якийсь бідний розтяпа ризикує втратити квиток на літак!» Увійшла Джолін, помічниця секретарки. «Вибачте, містере Романо, але прибув багаж. Ви бажаєте, щоб я подивилася за ним?» Джо Романо дивився на неї. «Який багаж?» Я не замовляв жодного багажу. Скажіть, щоб внесли, скомандував Ентоні Арсатті. Господи Ісусе, простагнав Романа, невже всі здуріли? Посильний увійшов, тягнучи три вутоновські валізи. Що це? Я ніколи їх не замовляв. Посильний перевірив розсилальний лист. Тут сказано. Містер Джозеф Романа, 217, Пойдрев стріт. Джо Романа вийшов із себе. «Мені начхати, що каже цей придурок. Я не замовляв їх. Заберіть їх зараз!» Орсатю уважно оглядав багаж. «На всіх валізах твої ініціали, Джо». «Що? О, господи! Стривай хвилинку. Може, це подарунок? А в тебе що, день народження? Ні. Але ж ти знаєш їхні штучки, Тоні. Вони завжди намагаються всунути якийсь подарунок». «Ти збирався колись у Бразилію?» «До Бразилії?» Джо Романо засміявся. «Це якийсь жарт!» Арсатті м'яко посміхнувся, повернувся до секретарок і посильних, і гаркнув. «Геть!» Коли двері зачинилися за ними, Ентоні Арсатті сказав, «Скільки грошей на твоєму поточному рахунку, Джо?» Джо Романо здивовано глянув на нього. «Не знаю». Сотень п'ятнадцять, а може і пара тисяч. А що? Просто. Зі спортивної цікавості. Чому б тобі не бряцнути наразі в банк і не впізнати? Навіщо? Перевір, Джо. Будь ласка, якщо це буде тобі приємним. І він викликав секретарку. Викличте мені головного бухгалтера першого торговельного. За хвилину його з'єднали. «Привіт, солодка!» – говорить Джозеф Романо. «Чи не дасте мені довідку, яка сума має, і у мене на поточному рахунку? Мій день народження – 16 жовтня». Ентоні Арсаті взяв паралельну слухавку. За кілька хвилин бухгалтер відповіла. «Вибачте, що змучила, змусила вас чекати, містере Романо. На цей рахунок, на вашому рахунку – 310 905 доларів і 32 центи». Романо відчув, як кров відлила від обличчя. «310 905 доларів? Ах ти дурна сука!» – закричав він. «У мене не було такої, такої суми на рахунку. Ти помилилася? Дай мені поговорити з...» Він відчував, як телефонну слухавку вирвали з його руки і поклали на місце. Арсаті спитав його. «Звідки ці гроші, Джо?» Джо Романо зблід. «Клянуся Богом, Тоні, я нічого не знаю про ці гроші». «Ні». «Ти мусиш вірити мені. Ти знаєш, що сталося. Хтось підставив мене». «Цей хтось тебе дуже любить. Він подарував тобі 310 тисяч доларів». Орсаті важко плюхнувся на крісло, оббите шовком, і глянув на Джо Романо. Потім дуже тихо промовив. «Все зробив тип-топ, так? Квиток, Доріо? Новий багаж? То ти? Планував розсвачати нове життя?» «Ні!» – в голосі Джові чувався справжній переляк. «Тоні, ти ж чудово знаєш мене!» «Я ж був тобі за сина! Я завжди був на твоїй стороні!» – він спітнів, почув састуки до двері. І меч просунула гарненького лівку. Вибачте, містере Романа, але тут для вас телефонограма, і ви повинні відповісти на неї сам. Немов зацькована тварина, Романа відповів Не зараз, я зайнятий. Я візьму її, сказав Орсатті. Він швидко схопився з крісла для того, до того як дівчина зачинила двері. Тихо, як ніколи раніше не чув Романа. Ентоні Арсаті сказав, «Я прочитаю її тобі, Джо. Будь ласка, підтвердіть ваше замовлення на королівські апартаменти на два місяці, починаючи з цієї п'ятниці, перше вересня. Підписано, Монтелбенд, менеджер Ріо Оттон Палас, Копакабана Біч, Ріо де Жанейро. Отже, це твоє замовлення, Джо. Певно, воно тобі вже не знадобиться».